«Невже він і справді збожеволів, що кинув свій пост такий час?» – промовив Блад, вражений. «Мало того, він ще й додумався забрати з собою весь флот, залишивши таким чином порт відкритим для нападу французів. Нічого сказати, доброго губернатора підшукав собі старий уряд. І отак було в усьому, чорти б їх забрали. Губернатор залишає порт Ройл на призволяще» а його старенький форт може бути перетворений на купу руїн за яку-небудь годину бою. Та це ж справжній злочин!» Посмішка, що майнула на обличчі Блада, раптом зникла. «А про це знає Деріва Роль?» – різко спитав він. На його запитання відповів голландський адмірал. «Якби не снав, то не йшов би тути, Деріва Роль!» Він захопив такого з наші люди, можливо, вони сказав йому. Він мапут розв'ясав їх язик, Такий прекрасний можливість він не пропускав. Його величність аж загарчав від гніву. Цей негідник бішов відповість головою, Коли там станеться якесь лихо. А що, коли він зробив це навмисно, га? Може він зрадник, а не дурень? «Може, він в такий спосіб служить королю Якову, який його сюди призначив?» Проте капітан Блад розцінював поведінку бішопа повеликодушніше. «Навряд, щоб це було так. Тільки жадоба помсти, штовхнула його на такий крок. На тортузі він шукає мене, мілорде. А я вважаю за свій обов'язок, поки він там полюватиме, потурбуватися про долю Ямайки» і зберегти її для короля Вільгельма. І він уперше за два місяці весело засміявся. «Тримай курс на порт Роял, Джеремі!» – наказав він Пітові. «Нам треба поспішати, і ми ще встигнемо поквитатися з дерева ролем за деякі наші образи». Лорту Ілухбі й адмірал аж посхоплювалися зі своїх місць. «Де ваша розсудливість? У вас же нерівні сили!» вигукував його світлість. «Кожен з кораблів французької ескадри не поступиться Арабелі та Елізабет разом, узятим, чоловіче, що ви робите?» «За кількістю гармат так», відповів Блад, посміхаючись. «Але в таких справах гармати ще не все. Є речі і важливіші. Якщо ваша світлість хоче бути свідком справжнього морського бою, то така можливість вам надається». Лорд і адмірал здивовано глянули на Блада. «Але ж перевага! На їхньому боці!» – наполягав його світлість. «Це неможливо, промовив Вандер Кейлин, заперечливо хитаючи головою. Звичайно, мистецтво мореплавства Грайт важливий роль, та гармади залишався гармадами!» Якщо мені не пощастить розгромити Дері роля, то я потоплю свої власні кораблі в каналі і закрию його у порт Ройалі. Поки повернеться свого безглуздого полювання Бішуп або ж нагодиться ваша ескадра. А що це нам дасть, скажіть на милість, спитав Уїлогбі. Ось про це я й хотів сказати. Дері дурень, та ще й великий. Він спокусився можливістю напасти на Порт-Ройл, забувши, що у нього в трюмах награбовані в Картахені скарби вартістю близько сорока мільйонів ліврів. Його слухачі аж підскочили, зачувши про таку велику суму. Він увійде у Порт-Ройл з цими цінностями. А потім, переможе він в мене чи ні, вивести їх звідти? Він вже не зможе. Рано чи пізно а ці скарби потраплять у скарбницю короля Вільгельма після того, як, скажімо, одна п'ята частка їх буде виплачена моїм піратам. Ви на це погоджуєтеся, ваша світлість?» Лорд Угілугбі підвівся і простягнув Бладові свою випищену руку. «Капітане Блад, я бачу, що ви велика людина», – сказав він у відповідь. «У вас безсумнівно прекрасний зір ваша світлість, «Коли вам вдалося побачити це?» – розсміявся капітан Блад. «Так-так-так, але як? Як він це зробить?» – спитав Вандер Кейлен. Капітан Блад, усміхаючись, відповів. «Піднімайтеся на палубу, і ще до заходу сонця я вам це продемонструю».